Я виходжу за ворота і йду кудись. Дивно, що мені хочеться йти. Куди? Я не знаю. На душі щось таке, що... пригадую раптом слова пісні російською. Зв'яніть висока я тоска, ні пісні мої словами. Але тоски, нудьги нема. Є потреба йти кудись, хоча б до тієї зірки. Дивна думка. Дуже дивна, думаю. Тім, навіщо я прозапишу? Мені самі не цікаві мої химери. Нецікаві, незрозумілі, хоч я таки пройшлася нашою і ще одною вулицею, доки не завалував люто собака, якого на ніч відчепили. Добре, що Ларебус прибіг і ощетинився. Я злякалася, що гарчання псів розбудить, якщо не село, то наш куток напевне. Ніхто не помітив моєї відсутності. Всі спали, зморені важкою працею. Десяте вересня. Згадую розмову з Наталкою. Ви хотіли маму зі мною поговорити. Я ж бачу, що хотіли. Хотіла, погоджуєся я. Ми вийшли за сарай, потім через наш город, і мимо сусідньо спустились до річки. Відомо я наче боялась починати розмову, бо міг почути Ігор, чи Іруська. Я довідалася, що в Наталки з тим чоловіком все. Все, мамо, сказала вона, і рубанула рукою повітря. Я зрозуміла, що моя таємна любов йому не потрібна, і мені теж. Таємна любов? Я пишу, і написане. Хоча воно, крім мене, нікому не призначається. Таємна любов. Таємна любов. Таємне кохання. Любов таємна. Скільки я б разів не написала, сут лишається тією ж самою. Моя донька-студентка була коханкою одруженого чоловіка, який просто користувався нею. Ніякого цивільного шлюбу. Вона бігла до нього... Лягала в ліжко, ледве він зателефонує, покличе, і все. Випадково зустрівши, той чоловік удавав, що не знає її, а потім телефонував. Наталка не знала навіть номера його мобілки. «Я кохала його», каже Наталка, і додає, що зустрічались на його таємній квартирі. «Таємні? Як це?» «Ну, про неї не знала його дружина. Ну, купив, купив, він вже бізнесмен». А від дружини він був залежний, бо її батько Наталка мовкла. Тобі боляче, хочу спитати я, і не питаю. Я не розумію такого кохання, не знати зрозуміти. Тим більше моєї дочки. Чому саме в неї? Чого я їй не додала? А її слова про Бориса, про те, що з ним треба переспати? Переспати? Кепський з тебе педагог Світлана Ігорівна. 12 вересня. У мене в класі є така учениця – Ларочка, Леся. Симпатична дівчисько з величезними темно-синіми кольору стиглої сливи ученятами. Не відмінниця, але гарна учениця, особливо з гуманітарних предметів. Добре знає літературу, чимало віршів на пам'ять. Коли я створила в школі літературний театр, стала вже минулого року однією з кращих актрис. Гарно читає композиції з віршів і хронічна ябеда. Тому про все, що роблять і кажуть однокласники та навіть учні з інших класів і вчителі. Вдома батькам про школу. Я спочатку намагалась її виховувати. Це було, коли я тільки стала їхньою класною дамою. А потім зрозуміла, що не допоможе ябедництво в її характері. Якщо не мені, то доповідатиме іншим. Я запропонувала якось Ларусі писати Мені про все, що вона почує. Дівчисько з очима кольору стиглої сливи подивилась на мене насторожено. Може, боялося, що ті записи до когось потраплять? Та бажання доповідати виявилось нестримним. Через тижнів-два вона принесла мені перші два аркуші зі шкідного зошита. Коли Ларочка вийшла, я порвала ті листочки, не читаючи. Так робили і медалі. А Сьогодні вперше в новому навчальному році дівчисько принесло мені своє писання – Цього разу я його підпалила. До вчительської зайшла наша фізичка Катерина Федорівна. «Господи, тут щось горить!» «Я спалила свої мрії», – сказала я. Катя Федорівна звернула здивовано. «Мрії?» – цілком серйозно підтвердила я. «Не бійтеся, для жодної, для школи жодної загрози не було. Тоді відчиніть вікно, як провітриться», – сказала вона на диву байдуже. Після таких слів я не знаю, що мені робити. Радіти, сміятися чи сумувати. Сумувати я за чим?